Так говорив Антіной, та він це лишив без уваги. Вчастої й окличники гнали крізь місто худобу жертовну для гекатомби святої. Кудряви збиралися хеї, втінявий гая полона, що стрілами влучно сягає. М'ясо тим часом чудове спекли і рожен познімали, кожному долю дали, і почалася в них учта преславна. Ті, що слугують, таку ж подали Одісеєві долю, як і всім іншим. Таке розпорядження дав Телемах їм Любий повік дорогий, богорівного син Одісея. А женихам гордовитим в знущаннях зухвалих хоч трохи стриматись, не дозволяла Афіна, хотіла, щоб більше смутку і болю у серці. Відчув Одісей, син Лаертів. Був серед тих женихів один особливо безчесний. Звався Ктесіп на ім'я, а жив він на острові самі. Гордий маєтками батька, свого наполегливо сватав він Одісея дружину, давно вже відсутнього в домі. До женихів він озвався тоді високодумних і мовив. Слухайте, що я скажу, женихи невгамовні й відважні. На рівні з іншими долю одержав свою цей чужинець, як і належить, було б таки несправедливо й негарно кривдить гостей Телемаха, що в дім цей до нього приходять. Дайно гостинцем і я наділю його так, щоб він мав чим. Ушанувати служницю, що мила його, або інших щеляді, що в Одісея божистого в домі слугують. Мовивши це, рукою міцною вхопив він з корзини, ногу волячу й жбурнув в Одісея, а той, відхиливши голову, спритно, уникнув удару і лиш усміхнувся в серці глузливо. Ногашта улучила в мур непохитний, а телемах до Ктесіпа озвався тоді і промовив. «Щастя твоє, Ктесіпе, що ти у моєго не влучив гостя, бо все ж відхилившись, твого він удару уникнув. Сам же тебе я тоді простромив би загостреним списом, мусив би батько тоді...» не весілля для тебе справляти, а похорон твій, більше ніяких безчинств у цім домі, я не терпітиму. Добре усе розумію і чудово. Знаю, що зле, що хороше. Давно я вже не дитина. Досить, бо зносити все терпеливо і тільки дивитись, як ви нам ріжете вівці, Виновна з п'яте і наїдки нищите, важко змагатись мені з багатьма самотою, та ворожнечі і кривд вже не будете ви тут чинити. А як самого мене убити ви прагнете міддю, то я ж і сам того хотів би. Умерти мені приємніше, ніж на безчинства ганебні отут безустанно дивитись» як зневажають гостей моїх, як по світлицях чудових наших чилядниць, служебних жінок безсоромно безчестять. Так говорив Телемах, і тиша навколо настала. Зрештою, Демасторід Агелай до присутніх озвався. Друзі, не слід нам проте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 Поки ще жевріла в грудях у вас хоч маленька надія, що до свого одісей велемудрий повернеться дому, доти не слід нам гнівитись було, що держали нас марно в наших домах та усе зволікали, було б таки краще, щоб повернувся дісей і раптом прийшов би додому. Зараз же ясно цілком що до дому йому не вертатись. Йди ж, бо посить із матусею, і заміж за того порадь їй вийти, хто найзнатніший із нас, на дарунки щедріший, щоб ти дідизною міг, радіючи сам володіти, їсти й пити, вона ж господарити в іншому домі.